Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Civilnom društvu sektor 3. Danas se nalazimo u Zagrebu. Ovdje u gostima kod Agate Juniko, predsjednice udruge za razvoj neprofitnih medija Nemeza. Mhm. Uh -huh. e, dobar dan. Dobar dan. Pa evo, ovako, vaša udruga je dosta aktivna tijekom zadnjih godina oko nekakvog otvaranja medijskog prostora poglavito vezanog za radijski programi, radijske frekvencije. Pa evo sada da kad dođemo do toga, evo možemo za početak predstaviti čime se osim toga bavi. Uh -huh. Pa dobro, to nam je zapravo glavna ono, djelatnost, nam je dakle zagovaranje razvoja neprofitnih medija u Hrvatskoj, pričemu s obzirom da je nekako iz praktičnih razloga najkompleksnija priča sa elektronijskim medijima, onda se naš aktivizam fokusira na otvaranje prostora, to je dajmo reći na adaptiranje postojeće regulative u odnosu na mogućnost osnivanja neprofitnih elektronskih medija, dakle radije i televizije s obzirom da većina članova udruge nekako ispada da se bavila u životu ili bavi radiskim poslom onda nekako u javnosti najviše ispada da dajma reći se borimo za, za prostor za neprofitne radio stanice međutim naravno to podrazumijeva i televizijsku djelatnost samo što kao što znamo televizija je puno skuplja i kompliciranija, pa onda i broj inicijativa koje bi bila vezana uz neprofetnu televiziju drastično manje. Vi ste i od 2007. godine članica Community Media Foruma Europe O čemu se tu radi? Kako ste uopće došli u tu priču? Pa, Community Media Forum Europe je zapravo mreža udruga sličnih nama, pri čemu je zapravo većina tih udruga za razlika od nas ima iza sebe i konkretne radiske projekte. Naprosto zato što većina njih je iz to mislim da su svi osim nas iz Zapadne Europe, a kao što znamo u Zapadnoj Evropi je ta praksa community redja dakle neprofitnog radijskog sektora, sektora mnogo razvijenija. Dakle, to je udruga organizacija i e, community media inicijativa koje, e, su, koja je osnovana sa zadatkom e, otprilike paralelno ovom našem zadatku nemeza dakle da otvara e, taj prostor za treći medijski sektor unutar zakonskog okvira Europske unije. S obzirom da smo mi ipak na pragu ulaska u Europsku uniju i s obzirom da zapravo u tom momentu vidimo nekako jedinu šansu da se i naš zakon naprosto kako će se morati adaptirati sa regulativom Europske unije, onda smo vrlo rado prihvatili poziv Community Media Forum Europe, to je zapravo mlada mreža koja je osnovana istete godine kada smo mi pozvani njeno članstvo. Dakle, rado smo prihvatili taj poziv na sudjelovanje jer nekako mislimo da je to zalog za za neku ovaj, bolju perspektivu i, i kod nas. To je udruga koja aktivno lobira u tijeruma Europske unije, dakle u Vijeću Europe, Europskom parlamentu, Europskoj komisiji. Radi na, konstantno na educiranju, zagovaranju, otvaranje prostora za treći medijski sektor i zapravo taj posao lobiranja, evo traje svega nekih godini i po dana, međutim je dosta već napredovao i zapravo je Europski parlament još prošlog ljeta usvojio jednu deklaraciju prema kojoj uh, zapravo će se uskoro početi, dakle osim što se deklarativno za, uh, podržava treći medijski sektor, dakle neprofitni medijski sektor, čime se podržava uh, pluralizam i demokratizacija i raznolikost medija, zapravo bit te, te, te deklaracije koje su Europski parlament i to da će vrlo skoro zapravo krenuti u izradu naprosto izmjena i dopuna zakona o medijima u Europskoj Uniji, pri čemu će, dakle, ta, to zalaganje za razvoj neprofitnog medijskog sektora biti dakle i e, proglašeno zakonskom obavezom. Jer do sada je Europska unija, to je svjeće Europe, taj sektor pokrivalo na razini preporuke, dakle deklaracije, dakle eto tako nekog humanističkog stajališta da bi bilo lijepo ne zatirati ovaj, e, neprofitni medijski sektor, dok će u budućnosti, mi se nadamo negdje kroz godinu, dvije, stupiti konačno i na snagu zakon koji će to, dakle, regulirati, to jest, nalagati. Znači, ove preporuke nisu bile dovoljno jake prema regulatorima po, un, po držav, dakle, od države do države. Da, u, u da, pa, to, unije. tako obično to i biva sa preporukama. Naravno, neke, neke zemlje uvijek to ovisno već o tom nekom civilizacijskom stupnju ovaj, i razvoju civilnog društva i, i, i uh, utjecaju civilne društvene scene na politički aparat. Dakle, ovisi kako u kojoj zemlji, negdje se te preporuke poštuju više, negdje manje, ali naravno da zapravo dok zakon nešto ne, uh, slovom ne, ne naloži, da zapravo uh, nema nikakve garancije da će se uh, preporuka Poštivati. Evo pričala si dosta, odnosno spominješ neprofitni prof, ne radio ili treći radio, treći mm -hmm. sektor i kako, mm -hmm. a, pa možemo sad malo pojasniti slušateljstvu koje nije tako to? dovoljno informirano što to opći je neprofitni radio. Ukrenut s definicijom trećeg medijskog sektora, dakle to bi bio onaj medijski sektor koji pokriva, koji nije niti uh, javni medijski sektor, dakle koji nisu ovi javni ili državni mediji, a niti uh, privatni, to komercijalni sektor. Dakle, to je uh, neprofitni uh, sektor koji m, zapravo djelomično u svojim ciljevima i zadacima pokriva i javni, dakle ciljeve i zadatke javnog sektora. Dakle, uh, ideja neprofitnog medija je da se u maksimalno mogućem obliku i uh, ekstenziji uh, zalaže za razvoj civilnog društva, za participaciju najšireg broja i najvećeg broja slojeva društva i, i stanovništva, stanovništva sa osobitim naglaskom na uh, dakle, manjinske zajednice i njihove potrebe i probleme. I druga je, dakle, drugi specifikum je da je dakle, to radijski, to jest medijski program koji je ne neprofitan koji e, znači e, ne nema za cilj e, nikakvu zaradu nego naprosto sve što zaradi e, ulaže u vlastitu razvoj vlastitog daljnjeg daljnjeg programa. Pa evo da pretpostavljam da i dalje slušateljstvo ono, nisu neke stvari jasne, ali, pogotovo što se to stalno nekako se Povezuje to neprofitno, nezavisno, slobodno i tako dalje, pa se svi pitaju, ili dosta slušatelja se pita, zar nisu sada mediji slobodni i nezavisni, evo nakon ne, ne znam, nekako kraha ovih režima, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina. Pa da, razlika u tome što postoji razlika između neprofitnog i slobodnog. Ideja slobodnih medija je zaživjela u liberalnom smislu slobode, dakle u liberalnoj ideologiji, u ideologiji liberalne demokracije koja vlada svijetom, dakle i koja je temelj kapitalističkog društva. Sloboda se definira kao sloboda od nečega, dakle sloboda od uh, ograničenja bilo kojeg tipa do mjere do koje naš djelovanje, naše slobodno djelovanje uh, ne ugrožava slobodno djelovanje nekog drugog. Ja bih prije rekla da ako bi bila neka razlika između uh, kako, kako bismo mogli definirati razliku između neprofitnog i uh, slobodnog Medija je u tome da neprofitni mediji se isto tako zalaže za slobodu, ali za slobodu za nešto. To je slobodu za ekspresiju određenih e, ideja, određenih e, tipova mišljenja, određenih slojeva koji e, naprosto u ovoj liberalnoj ili neoliberalnoj paradigmi nemaju mjesto jer e, ne žele se podvrgavati ili naprosto ne upadaju u e, zakone tržišta. Ok, vam i je sad jednu pauzu napraviti pa ćemo onda nastaviti. i dalje smo sa današnjom gošćom Agatom Juniko iz udruge za razvoj neprofitnih e, medija Nemeza i evo, osim što predstavljamo samu udrugu, razgovaramo i malo o e, neprofitnim ili kako si rekla trećim medijima. Da, da, to je. Pa dakle samo bi možda trebalo još še... Malo pre sam zakomplicirala nekim ono, filozofsko političkim riječima možda nepotrebno. Dakle, osam na razlika između neprofitnih i e, slobodnih takozvanih nezavisnih medija, to čak ni nije razlika, nego je poanta u tome da ovi slobodni ili nezavisni radi podrazumijevaju kao manji skupi neprofitne radiostanice ili medije, zato što kad ste nezavisni ili e, slobodni, ne znači da ne zarađujete i da ne pripadate privatnom sektoru, nego Naprosto slobodniji emitirati sadržano gledano što i kako hoćete. A neprofitni mediji su dakle, dakle u unutar, unutar grane slobodnih i nezavisnih medija, još specifičniji po tome što uh, izrazito uh, naglašavaju potrebu za uh, dakle, demokratizacijom civilnog društva, za promoviranjem uh, raznolikosti, uh, pluraliteta mišljenja. Uh, i uopće on načina, načina življenja. I e, dakle u svojoj bazi nisu profitnog karaktera već upravo suprotno dakle, ne zarađuju novac u smislu profita, no, nego u to uvlastiti razvoj. Pa u prošle godine organizirali ste i predavanje community radi u Velikoj Britaniji i Irskoj s osvrtom na prošlost i trenutno stanje kako je danas u Velikoj Britaniji. Kasnije ste radili još i predavanja oko situacije sa o, community radima u Europi, pa evo, može li usporediti situaciju u Europi, odnosno Velikoj Britaniji, Irskoj i Hrvatskoj danas? Uh -huh. Pa e, razlika je temeljna u tome što zapravo u e, čitavoj Europi, pa isto tako i u Velikoj Britaniji i Irskoj, naprosto ta tradicija community radija, dakle tog pokreta slobodnih radio stanica je postojeća za razliku od e, Domačeg konteksta gdje o tome ne bismo mogli govoriti. Dakle, ti neki prvi komjuniti radi i uh, su zapravo nekako nastali većinom u Europi na, na valu ovih 68-ških uh, ideja, dakle krajem 60-ih početkom 70-ih, konkretno u Velikoj Britaniji i Irskoj je priča krenula početkom 80-ih, ali u svakom slučaju dakle, takva tradicija postoji. Pa onda oni su svi krenuli više manje u svojim početcima kao piratske radiostavnice. Međutim, kako ide ta logika dakle, svih piraterija i sklotiranja, kao što znamo, ako se naprosto skupi dovoljna kritična masa određenih pokrete inicijativa, one lagano kreću u neke pregovore sa regulatorom i obično kroz godinu 2, 3 do 13, 17 ovaj se stvar nekako regulira i uh, legalizira pa je u tom smislu uh, zapravo uh, čitav taj uh, pokret community redija u, u, u zapadnoj Evropi bitno, uh, bitno više uh, uznapredova nego kod nas. Kod nas, kao što znamo, uh, već prirodom društvenog sistema koji je Dakle, bio u Optica do 80-90. do 90. godine je zapravo činjenica da dakle, nije moglo biti komercijalnih ni profitnih radiostanica. Dakle, nominalno je sve bilo javno karaktera i znamo da je tu bilo nekakvih malih ono, oaza, reći pod navodnim znacima pobune, tako nekih piratskih projekata, jedan od takvih iz kojeg je izrastao danas Radio 101, recimo. Ali evo, to, to, su, to se zaista govori ovaj u, u tragovima. Ti recimo radio 101 pa radio študent u Ljubljani pa radio B92. U Beogradu su radio stanice koje su de facto nastale unutar, mislim one su bile piratske prvo dva i pol dana, one su zapravo uh, osnovane kao dio studentskih centara Beograda Ljubljane i Zagreba i zapravo u formalnom nekom smislu se ne može govoriti niti o uh, slobodnim, niti o nezavisnim radiostanicama, bez obzira što one zaista u sadržaju to i u svojoj nekoj uh, namjeri i aktivnosti, jesu bila i od neprocenjivog su značenja bile za, za otvaranje medijskog prostora i uh, društvenih sloboda. Danas kod nas, uh, naprosto, dakle, tog perioda neke adaptacije nije bilo, mi smo odmah uletili u, u rat pa u, pa u probitnu akumulaciju kaput kapitala dakle mi naprostimo nekih 200 godina ono zaostatka u nekom društvenom u društvenom razvoju to jest Morali smo u očito ispala da, da, da smo morali u 20 godina ovaj, uh, preskočiti, pre, preskočiti to jest godina. da nekako absolvirati tih 200 godina tako da kod nas uopće neke svijesti o neprofitnoj uopće bilo kakvoj djelatnosti ili volonterskoj djelatnosti ima vrlo malo i u, i u tragovima ne? tako da kod nas zapravo kad kažete da biste radili neprofitni radio prvo morate nekom objasniti ono, u pola sata Šta je vam tam padne napamet i kako to mislite neprofitni i zarni ona ideja da se ne znam zarađuje sa cima ono što, što, se, što se proizvodi, ne? tako da, dakle Evropska, zemlje Europske unije imaju još, one su daleko od idealne situacije što se tiče regulative ali ipak pojedine zemlje uh, su stvar vrlo dobro rješile zanimljiva je Velika Britanija bez obzira što ima ogroman broj zapravo community radio i jednu praksu koja je vrlo bogata i živa negdje od početka 80. godina, isto tako i Sirskom. Zanimljivo je da su oni tu zapravo bitku uh, sa regulatorom pod znacima, dakle bitku dakle u smislu zapravo neki proces pregovaranja vodili sve do prije nekih 5-6 godina. Oni su tek prije jedno 5-6 godina konačno e, dakle, uspjeli e, doći do toga da zakon regulira neprofitni e, medijski sektor e, na, način, na proaktivni način dakle, da stimulira proizvodnju neprofitnog radijskog sektora, da daje subvencije iz državnih fondova i tako dalje. Ako bi se mogla govoriti recimo o nekom stupnju razvoja, nekako i što se tiče prakse i što se tiče zakonske regulative su sigurno Njemačka, Francuska i Velika Britanija najnaprednije danas. I ono što je zanimljivo zbog čega smo i pozvali Salvatore Šifea da, da govori i o Velikoj Britaniji i o Irskoj je da zapravo Irska je neki model koji mi mislimo da bi Hrvatska da, da bi Hrvatski regulator mogao slijediti zato što Irska ima bez obzira što je nominalno bila u kapitalističkom sustavu, to bila vrlo nerazvijena vrlo zatvorena zemlja zbog ogromnog, nevjerojatnog utjecaja crkve na, na, na, na društveni i politički rad Razvoj. Irska je zapravo na vrlo jedan fin način uspjela, isto tako u tih 20 godina od kada je ušla, 30 sad već u Europsku uniju, ali uspjela um, na neki fin način od jedna potpuno nerazvijene i neosvještane zemlje u smislu neprofitnog medijskog sektora i, uh, i, i, i, i radijskih sloboda i sloboda mišljenja zapravo postati zemlja u kojoj je neprofitni radijski sektor vrlo bogati živ ne toliko bogat u smislu Apsolutnih brojeva, on ima nekakvi 20 e, komuniti radija, ali uspjeli su zapravo u suradnji sa regulatorom doći do nekog sporazuma u kojem oni de facto e, preuzimaju dobar dio obaveze i djelatnosti javnog sektora. Javnih, javnih, medija. javnih medija. da. E, to je naprosto u dogovoru sa regulatorom, što naravno javnim državnim medijama omogućava da malo više koketiraju sa, sa profitom i sa ove, ovim polukomercijalnim programima, ali e, mislim zanimljivo je da su prepoznati, dakle, kao, ne kao neprijatelji, to tome to je poanta da kod nas, ja imam dom da, e, da kod nas uvijek kad, kad nešto, kad tražite, kad imate neke zahtjeve sprom regulatora u smislu e, razvoja neprofitnog medijskog sektora, vi uvijek imate u svakom i u obliku i u formalnim i u neformalnim oblicima komunikacije, vi imate dojam kao da vas doživljavaju uh, kao, kao neprijatelje, kao da vi imate nešto protiv te države i kao da vi zapravo želite braniti neke svoje partikularne interese o, financijske prisutno je ogromno nepovjerenje tom što sam malo govorila ili vas se smatra ono prilike za luđaka i čudaka ako ako govorite o, o neprofitnom medijskom sektoru ili vas se smatra za nekog perfidnog lukavca koji mora da nešto muti jer kako, kako, bi, se, kako bi se normalan zalago za za, nepro, za neprofit, znači ne za neprofitne uzeti nek poruku za da ta dakle, da, ta je percepcija zapravo neprofitnog medijskog sektora a nikako da se svati da su zapravo ona naši cilj da su ciljevi neprofitnih medija neprofitnog medijskog sektora zapravo doslovno identični ciljevima i namjerama i krugu djelovanja javnog medijskog sektora to jest onakvog javnog medijskog sektora kako bi javni sektor trebao biti Slična situacija u stvari što je bila do, koju, do pred koju godinu i sa civilnim društvom općenito koje se smatralo kao nekim neprijateljem države ili nekih, držav, nekih javnih gibanja. Tako je umjesto da umjesto da, da se taj neprofit neprofitni ne medijski dakle i čitav NGO sektor shvati kao jedan vrlo, vrlo proaktivni pomagač u poslagivanju nekih osobnih društvenih. E, problem. Evo već samo u samom hrvatskom jezik postoji li uopće neki prijevod za te community radije, kako bi se to moglo na hrvatski da. reći? Pa da, zapravo to je već u samoj činjenici da ne postoji kod nas prijevod za uh, nikakav adekvatni, niti uopće ne postoji nikakav konsenzus u, u, niti u, u našem jeziku, niti u pravnom jeziku. Dakle, neki ekvivalent za community radio. To već govori o tome da, mislim, zapravo niti ne postoji osviještenost o potrebi takvih niti činjenica, niti u praksi ne postoje. Zapravo vrlo, vrlo je malo kom, ono, u pravom smislu community medija u, u Hrvatskoj. Dakle, to isto tako proizlazi iz te jedne nosješćenosti da zapravo u radiju, u svakoj medijskoj djelatnosti bi trebala biti primarna dakle, participacija što šireg broja građana, dakle udruga, dakle zajednica, nazovimo kako hoćemo. Panta u tome da zajednici imaju pravo sudjelovati i u kreiranju programa i u imputiranju tema dakle, koje se tiču njih i u, i u uh, naprosto izmjenjivanju lokalnih političkih uh, priča i, i konteksta. Bez obzir da li su one formalno, dakle, uh, dakle da li su one formalizirane kao udruge građana ili su naprosto uh, ne formalno funkcioniraju kao zajednice, ne znam, zajednica stanovnika kvarta travno ili zajednice, e, ne znam, ljubitelja mačaka ili, e, dakle, tu sad govorimo, pri čemu nije nužno, dakle, taj community media pojam e, ne podrazumijeva, dakle, zajednice ne mora nužno biti maljinska. Naravno da ideja da i zajednice imaju što veći pristup, dakle, kreiranju i, i konzumiranju medija, ali zapravo ideja je dakle da zajednica, pojam zajednice podrazumije nešto drugo, to ne mora biti nužno. Pojam zajednice podrazumijeva neki zajednički snop ciljeva, ideja, svjetonazora ili ne znam što. Kod nas, evo, da ne govorimo ono u abstraktnim pojmovima, isključivo postoji, postoje četiri neprofitne stanice. Koja imaju frekvenciju, dakle nagovorimo o internet, radio, stanicama. To su Hrvatski katolički radio, to je katolički radio Marija, zatim je tu radio, radio uh, osnovne škole uh, negdje u istočnoj Slavoniji, zove se radio Cvrčak i evo ovog puta se ne mogu sjetiti četvrtog, možda, možda se uspudu toku razgovara uh, sjetim, mislim da nije uh, riječ o katoličkom radiju. Ali evo recimo već iz ovog vidimo, dakle imamo od, od četiri, četiri neprofitijskih radijostanice. Dvije zagovaraju dakle, specifične interese, statistički gledano gotovo apsolutno većinske <laughs> zajednice po, po, pite, po vjerskom pitanju u zemlji. Dakle, 95% je navodno katolika u, deklariranih u Hrvatskoj u popisu stanovništva pa evo, kod nas je ta stvar malo istina dovedena do apsurda, jer evo, nemamo nijedan drugi neki manjinski radio. Od neke druge? Radio. Vjerske, vjere, vjerske, vjerske Vjerske, vjerske, vjerske, vjerske, vjerske ili, na, ili, ili društvene. Ili društvene grupe, da. Kako je kod nas zakonska regulativa za pokretanje neprofitnog radija? Vi se sa time dosta bavili, a i bavite se evo, sada kroz ovu radnu skupinu za zakon o elektronskim medijima. Pa procedura za osnivanje neprofitne radijostanice je zapravo dosta za sada absurdna. Paradoksalno zato mi sad, dakle pokušavamo kroz sudjelovanje u ovoj radnoj skupini za zakon o elektroničkim medijima utjecati uh, u smjeru nekih naosovistih promjena i gdje pokušavamo regulatora vjeriti da bi trebao imati proaktivni stav sprem neprofitnog medijskog sektora, vi da biste se uopće prijavili na natječaj za neku frekvenciju, to je za neku koncesiju, sa profitnim ili neprofitnim projektom, svejedno, morate imati uh, osnovanu tvrtku. Dakle, vi ne možete po sadašnjem po aktualnom zakonu, ne možete kao udruga i to je osnovni formalno pravni problem. Dakle, vi po dana, po tekućem zakonu aktualnom ne možete kao ne kao gra, udruga građana osnovati radio stanicu osim ako niste dakle studentska ili školska radio stanica, usputno evo upravo sam se sjetila i mi čudo sjedimo u, u njihovim prostorijama. Dakle, četvrti od ova tri spomenuta neprofitne eh, radija, dakle, koji možemo na neki način smatrati community radijom je radio student iz Zagreba, koji za formalno spada u dakle, fakultet političkih znanosti. Dakle, po našem zakonu ne možete kao udruga, osim ako odnosno morate imati osnovanu tvrtku, osim ako niste radio koji bi je zapravo afiliran uz neku uh, obrazovnu ustanovu. Što je zapravo paradoks, vi, vi, vi ste de facto satirani a priori čak i da dobijete tu frekvenciju, što se, što se dakle još nije dogodilo u povijesti, uh, osim u slučaju d, d, dva katolička radija, studijenskog radija i, i osnovno školskog cvrčka. radija, da, cvrčka, vi kad bi se čak i dobili, vi ste zapravo stjerani a priori u, tako bih rekla neko, polovaranje države, jer vi zapravo morate osnovati firmu, ako ste neprofitni teško da imate novac za, da ćete zaraditi uh, za osnivanje, već bez obzira što to nije neki velik novac, ali 20.000 kuna je, mislim, teoretski bi svaka moguća zajednica ona, morala moć uh, dakle, imati mogućnost osnovati, osnovati radio stanicu, međutim, ako mora već dati neki novac za osnivanje tvrtke, to je već ono problem znači da negdje taj novac mora naći vi, vi ne možete vi ne možete tražiti ni od jednog ni od jedne fondacije ni, ni iz spročnoski sredstava ni iz privatne ni od privatne fondacije ne možete tražiti da vam da neko novac da biste osnovali privatnu a ako nemate privatnu tvrtku ne možete aplicirati za natječaj, pa onda čak i ako skupite te prve novce s kojima ćete osnovati tvrtku i prijaviti za natječaj, pa ako dobijete taj novac, vi opet ne možete financirati, dakle ne možete raditi ako radite neprofitni radio, onda ne možete zarađivati, ne možete novac prosjeđivati preko svoje tvrtke koju ste osnovali, nego onda morate zapravo izmišljavati de facto projekte, provlačiti novac preko udruge novac koji se dobili eventualno iz pročunskih sredstava ili iz uh, nekih uh, evropskih ili bilo kojih stranih privatnih fondacija. Uh, dakle, to je sve moguće, ali, ali de facto vas zakon tjera na, na, na, neki, na već na, ne, na neku sivu zonu djelovanja. I sad, ono što dakle, mi pokušamo, što, što, a što je uh, već absolvirana stvar u zemljama Europske unije, to je da dakle, u zakon između ostalog uđe uh, dakle da se to promijeni i da udruge građana dobe prava osnivanja uh, radio i televizijskih stanica neprofitnih i uh, to je sada, evo baš danas sam bila na tom jednom od sastanaka i čini se da je Vijeće za elektroničke medije to prihvatilo kao opciju i čak i samo uvrstilo te prijedloge koji su, koje su zapravo došli. Znači sada, s naše strane. Dakle, možemo očekivati izmjenu Zakona o elektroničkim medijima. Uh, pa izmjene će svakako se dogoditi Ona se moraju dogoditi Stvar je u tome da um zapravo e, istrano rečeno i Europsku uniju, dakle i, e, i regulatora u Hrvatskoj najviše zanima ovaj segment koji se tiče e, televizije, dakle i e, video sektora e, i zapravo najviše e, koplja se najviše lome oko toga m, zapravo koliko će novi zakon biti e, permisivan u smislu e, strano kapitala i do koje mjereće e, strane medijske kompanije moći reći, razbaškarice ovdje i zarađivati novac. Tu negdje s jedne strane, dakle i u radnoj skupini postoje predstavnici privatnih e, televizijskih e, i radijostica, e, postoje predstavnici postojećih stranih televizija, postoje e, i s druge strane postoje predstavnici tih nekih udruga i javnog e, Sektora koji pokušavaju malo tu ekspanziju kapitala zakonom, dakle, ograničiti, a evo nas nekoliko postoji koji se zalažemo za prava neprofitnog medijskog sektora. A da sad je tu još isto pitanje slobodnih frekvencija o kojem se razgovaralo, trebali li nam neprofitni mediji, to je bilo na jednoj tribini, odnosno da je bio dvije prije dvije godine u veljači 2007. Evo dalje smo sa današnjom gošćom Agatom Juniku iz udruge za razvoj neprofitnih medija Nemeza i sad evo u ovome zadnjem bloku malo ćemo pokušati razjasniti kako se može ta cijela situacija oko nepostojanja neprofitnih medija u Hrvatskoj popraviti, kako se može cijela platforma nekako napraviti, ne bi li se pokrenula cijela ta priča ovdje. Pa evo kako je... Općenito uloga ili kakvu ulogu bi mogle odigrati institucije tipa kao što su Fakultet političkih znanosti, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatska agencija za telekomunikacije pa i udruge kao što je vaša koje pa se time bave. Ta, zapravo ovako, evo tu sad od ovih institucija koje ste naveli Hrvatska agencija za telekomunikacije je jedina zapravo predstavnik regulatora, ona je dakle zapravo državno tijelo i ona bi mislim njena uloga je zajedno sa vječjom za elektroničke medije, to koje, koje se sad naziva agencija za trničke medije je krucijalna zato što su oni supro su regulatori mi smatramo da bi njihova uloga trebala biti proaktivna i da bi oni dakle u zakonom trebali ne samo stimulirati nego gotovo i na neki način pozitivne diskriminacije dakle obavezivati društvo na razvoj neprofitnih medija. E, međutim, kako oni to ne čine, onda upravo ove druge institucije koje spadaju u javni i nevladin sektor preuzimaju tu ulogu ili ajmo reći nadajmo se da će uspjeti odigrati tu ulogu nekog pregovarača, zagovaratelja, nagovarača, regulatora da postane Proaktivan. Mislim da se zapravo ključne institucije i naveli. Što se tiče ovog drugog sektora, dakle, fakultet političkih znanosti i Hrvatsko navnjensko društvo, pa da, to bi bile ključne institucije koje bi u svom djelovanju, kao formalno jesu, dakle, trebali biti nezavisne. Ja i da vjerujem da jesu. I e, zapravo oni bi nama trebali biti ključni nama, kada kažem nama mislim ne vladinoj sceni i naročito u drugama koje se zalažu za neprofitni sektor, ključni saveznici. Zato što dakle, to su već formirane institucije sa e, određenim e, sredcima, sa određenim ugodom, sa određenom tradicijom i stažem. I zapravo ključne institucije koje oko sebe proizvode i koncentriraju dakle, glavne novinarske medijske snage u zemlji. U tom smislu i bi oni bilo bi izvrsno kad bi se oni uključili u našu, ajmo reći tu, neku neformaliziranu ali trudimo se kontinuiranu kampanju. Upravo u pripremanju platforme i u senzibiliziranju javnosti i šire javnosti i struke, dakle stručne javnosti kolega novinara i sudemata novinarstva, dakle budućih kolega novinara, da, da ih senzibiliziraju na problematiku neprofitno-medijskog se, sektora i da ih u krajnjoj liniji, mislim, i isto tako i stimuliraju da, da sudjelu u tome, zapravo Mlađi novinari danas isto se ponašaju kao njihovi stariji kolege zapravo na spomen toga da se radi nešto što nije profitno. Dakle, ne reagiraju baš iznosno. To nije nešto što se čini jako atraktivnim. Meni se čini da su to ključne institucije. Prije svega, dakle, fakultet političkih znanosti bi bio neka temeljna institucija koja bi trebala poizvoditi kadrove. na svojim programima Senzibilizirati kadrove za neki budući neprofitni medijski sektor. Ono što udruge rade, uključujući i našu udrugu, recimo dosta aktivna je u tome udruga BLOK, lokalna baza za osvježenje u kulturi, ono su glavni organizatori URBOR festivala, dakle bez obzira što nominalno se bave područjem kazališne i festivalske djelatnosti, oni su jako puno projekata već doveli u Zagreb koji upravo tematiziraju neke aspekte neprofitnog medijskog sektora, mi smo zajedno s njima već sudjelovali u nekoliko javnih akcija. Jedna od njih je bila i akcija o kojoj smo radili sa Lignom, dakle sa njemačkim umjetničkim aktivističkim radijskim kolektivom, to iz Hamburga, kada smo uh, kao umjetnički projekt radili Piratski radio Mamuticu u Travnom u 2006. godine. Da, to je bilo uh, baš pravi Piratski radio? To je bio pravi Piratski radio koji se radio u naselju Travno, pokrivao isključivo uh, područje Travnog, emitirali smo iz jednog stana u dakle, ilegalno piratski smo emitirali iz jednog stana u Mamutici uz sudjelovanje stanovnika e, dakle, e, te zgrade i e, konkretan povod je e, bila javna kampanja e, građanska e, koja se protivila izgradnji e, crkve na, na prostoru na, na, zelenoj na, javnoj, na zelenoj površini na javnom, dakle, ne crkvenom nego javnom e, gradskom prostoru i e, dakle, s, Izvođenjem takvih akcija, dakle, osim što se senzibilizira politička javnost, to je zgrađanska javnost, neku političku akciju u smislu nekih drugih tema, u ovom slučaju je to bilo uzurpiranje jednog prostora u svrhu izgradnje katoličke crpe, međutim, dakle, bila je ideja da se, da se pokaže, to bi je bio jedan od modusa uh, da se pokaže kako, radio može, kako se radio može djelovati, dakle da se može spajanjem umjetničke akcije činiti i direktna politička akcija, a onda smo mi zapravo kasnije nastavili surađivati sa Lignom. I pozvali ih u, u još jednom navratu da dođu u Zagreba držati uh, radionicu za uh, mlade ajmo reći radijske aktiviste i entuzijaste koji su se skupili oko studinskog centra oko kod internet radio i da zapravo prenesu svoje dugogodišnje iskustva uh, ajmo reći korištenje resursa radija a oni to čine zapravo vrlo zanimljivo uvijek i vrlo često kroz medije umjetnosti pa su oni recimo tako predstavljali svoje projekte koji su recimo bili ne znam njihov glavni nekako na simpatični na atraktivni. taj projekt je bio radio baleti serija radio baleta koje su oni organizirali po njemačkim gradovima po njemačkim željezničkim stanicama koje su u to doba baš bile privatizirane i onda su oni zapravo kao reakciju, kao poboljnu protiv toga, protiv privatizacije parexelansijalne prostora koje koristite najčešće, zapravo najsiromašniji sloj, znamo ništa vam reći. Mislim, ne treba generalizirati zato što u Njemočkoj želuznicu koristi svi puno i često. Međutim, dakle, ideja bila tim, konkretno, dakle, seljenjem, izmješanjem radija u konkretne javni, to je sada privatizirani prostor, ukazati na činjenicu da m, zapravo neke stvari trebaju ostati u domeni javnog i dakle, to je bila neka vrsta pobojna protiv restrikcija koja namoče privatni prostor. Konkretno je to tamo, ne znam, Postoje naprosto propisano kretanje, kako se možete kretati u što stanici, što smijete raditi, što ne smete raditi. Dakle, nama je ideja da radio, da neprofitni radijski sektor nekako promoviramo, ajmo reći ako ćemo govoriti nekim marketničkim jezikom, dakle ne samo kao izvrsnu platformu za participiranje što šire broja građana i kao otvaranje što što većeg broja tema koje nisu nužno vezane uz stvaranje kapitala i uz tržišne, i uz tržišne zakonitosti, nego da zapravo emancipiramo i promoviramo radio i kao izvrstan uh, medij doslovno za uh, umjetničku proizvodnju, za jako zanimljivu uniklički projekta. Dakle, koje mogu ići od ovih nekakvih skroz aktivističkih umjetničkih akcija, pa do vrlo, vrlo... Uh, zatvorenih, komornih intimističkih forme kao što, su, kao što su recimo radijski dokumentarci ili... Radiodrame koji više... Radijs, radiodrame pa ili čisto ove što se naziva najširi moguće uh, radijskom umjetnošću dakle radi artom, bavljenjem naprosto zvukovima koji su onda na granici ne znam, glazbenih dijela. nas to... Može se tu i tamo čuti na trećem programu hrvatskog radija. Tako, je, kod nas je to jedina jedina institucija u zemlji koja trenutno e, takve stvari podržava, programira i financira. Ali poanta je činjenica da vi za, za e, radijski dokumentarac trebate dosta sredstava, dosta vremena, dosta studija, ali isto tako je činjenica da razvoj novih tehnologija e, više ipak nitko ne ovisi o nekoj velikoj kući o nekom velikom broju o, sati provedenih u nekakvom jako skupom studiju, nego da zapravo tehnologije nam omogućavaju da danas sa nekim prosječnim kompjutorom i naravno uz puno znanja i truda o, u nekim... O, nezavisnim timovima, u vrlo malim timovima ili u nekim one-man formacijama, two-man informacijama, Dakle, možemo proizvesti radijski dokumentaraca jednaka kvaliteta kao, kao što se radi u javnim radijskim kućama uh, dijam svijeta. Mm -hmm. Dakle, 60. godina i 70. ih kad je taj žanr radijskih dokumentaraca i radijske umjetnosti nekako uh, promoviran i, i, i kad, je, kad je krenuo neku ekspanziju, bilo ne zamislivo da to radite bez nekih proračunskih velikih sredstava. Ali danas, ono, draž, draž tog medija je upravo tome što on jako jednostavan, što on vrlo praktičan i što on u krajnjoj jako jeftin. Tako da danas ne ovisimo o, o nekim velikim novcima. Dakle ono što je poanta je da neprofitni medijski sektor ne traži novac. Traži, ako ga traži, traži ga vrlo malo, on traži samo pravo na korištenje prirodnog resursa zvanog zraka. I to je ono što e, mislim da je ključni problem u, doslovno u glavama e, ljudi koji, su, ko, koji zastupaju u regulatora, da oni m, ne razlikuju naprosto koncept e, privatnog vlasništva od javnog dobra, i pokušavaju nešto što je javno dobro uh, ograničiti uh, na način kao da je to privatno, privatno vlasništvo. Ja ću sad samo za kraj reći spričati jednu anegdotu. Na jedna od tih tribina kojima smo govorili o Community Media Forum Europe, uh, o uh, tim neprofitnim medijskim inicijativama u Europi, bili su i prisutni ljudi znači našeg vječa iz elektroničke medije, i kada je jedan naš kolega postavio pitanje uh, zašto regulator ne predviđa mogućnost uh, za uh, privremene frekvencije za određene umjetničke i aktivističke projekte. Dakle, upravo za projekte kao što recimo bio što radio bilo radio Mamutica ili za neki drugi oblik umjetničke akcije, što neke zakonske regulative u, u nekim drugim zemljama, dakle, poznajem kao mogućnost da frekvenciju za, ne znam, dva sata, 2 dana, 2 mjeseca. I onda je pokušao objasniti, dakle, jer na predstavnici našeg Viječa iz elektroničke medije nisu nikad niti čuli za to, onda on pokušao objasniti što to znači i onda je dadašnji predsjednik vijeća rekao, pa lako, lako bi meni bilo biti umjetnik da mi je neko da 50 Mercedesa. E sad, ja mislim da je tu ključno mjesto ono, nerazumijevanja koncepta neprofitnog menisog sektora, da ne kažemo uopće političke nepismenosti, a to je da upravo obrnuta danas je, nažalost i nevjerojatno, mnogo lakše za umjetnički projekt dobiti 50 Mercedesa. a Svaki malo ozbiljni producent će vam u tri dana naći 50 Mercedesa ako će to negdje biti pokazano javno, iskoristano kao umjetnički projekt ili kakav god projekt, ali dobiti nekoliko sati zraka ne možete, što je zaista paradoks. Mislim da ćemo se mi imati u budućnosti još uh -huh. o čemu pričati, o vašim projektima. Pa da, prema ovome šta, šta si rekla tu što ja imam, evo još ima tih dosta pitanja, uopće nismo se dotakli digitalizacije radiskog. Gdje će biti ono otvoreno još kanala i mogućnosti za uključivanje više radijskih stanica. Hvala, a i treba će. Mislim da će trebati još dosta, dosta rada prije nego što budem imali um, solidne uvjete za, za realiziranje nekakvih radijskog sektora. What's the energy flow?